Лев. Найбільші хижі звірі Африки – леви. Завдовжки до 240 см. Маса – до 290 кг. Ці могутні великі кішки живуть родинними групами – прайдами, в чагарникових пустелях і саваннах. До прайду входять 5-10 левиць та їхні левенята. Кілька молодих самців. Крім людини, у лева немає інших ворогів. І це означає, що він справжній цар звірів. Полюють леви переважно вночі. вдень відпочивають. Ці хижаки нападають на різних великих тварин, таких як антилопи, зебри і буйволи. Левиці, коли не зайняті доглядом за малими левенятами, разом добувають здобич для всього прайду. Головна робота у лева – захищати територію свого прайду. Щоб попередити вторгнення чужих самців, він голосно реве. У левів самців навколо шиї велика кошлата грива з довгого темного волосся. Хутро у левів коротке, забарвлення жовтувато рудувате ЛЕМУР Лемури живуть тільки на острові Мадагаскар і стали дуже рідкісними внаслідок винищення тропічних лісів. Незважаючи на те, що вони схожі на мавп, ці тварини належать до іншої родини – напівмавпи, представлені всеїдними формами і ведуть нічний спосіб життя. Більшість лемурів живуть високо на деревах, але кільцехвостий лемур Катта майже все життя проводить на землі, серед скель. Своїми довгими смугастими хвостами вони подають сигнали один одному. Найбільші лемури – рідкісні лемури індрі, вони ж лісові собаки, які виростають до 1,3 метрів завдовжки. Вони мають досить незвичний вигляд. Замість хвоста – маленький короткий обрубок, ведуть денний спосіб життя. Дивний лемур Ай-Ай-Руконіжка веде спосіб життя тому очі і вуха у нього дуже великі і чутливі. У лемура Ай-Ай довгі і тонкі пальці. вистукуючи пальцем по трухлявому дереву, Ай-Ай знаходить комах, де їх довгим кіхтем і з'їдає. Скринька фактів. Лемури – група савців, які відносяться до приматів. Більшість лемурів харчується фруктами, листям, Іноді їдять комах і яйця. Найменші лемури – мишачі лемури-маки, 13-15 см завдовжки. Більшість лемурів-полумаки завдовжки до 50 см.